basi leo tuko katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ule wa nane leo siku ya ramhisi tarehe mbili desemba 2019 tisa e, kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa nane e, sio mrefu sana lakini sio mfupi vile vile mistari 22 miwili mimi ndani ya muda mwafaka tutakapo tunaaliza mlango wa nane E, ni muendelezo wa yale tuliona kwenye milango iliyotangulia kwamba mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne eh taifa la Israeli lilokuwa limetoka chini ya waamuzi wengi linapata e, kuhani eh Samuel anaanza anaanza sasa nakuzwa na anapatikana na kina Eli na vijana wake kina Hoffni na Phineas wanaondolewa walikufa kwenye mlango ule wa 4 mlango wa 5 na 6 kama sanduku la agano liko alishatekwwa na limeshachukuliwa liko kwa Wafilisti mlango wa saba pita, Rudy. Rudy ni wa wiki uliyopita limesharudi irudi ni mwishoni wa mlango wa sita na ndani ya mlango wa saba likawa sasa liko katikati ya wana wa Israeli na kipindi hicho wana wa Israeli wakawa wame wametengeneza na Bwana. Wakawa wametengeneza na Bwana. Wakawa hawana yale mapigwa waliokuwa wanapata dhibia wa wa yakawa yame yameisha. Na hasa baada ya nabii Samuel kuwa amewaombea amewaongoza katika haki na utakatifu. Hii ni sheria Mungu kawaida kwa kwamba kwa kweli hasa kwa watu wake kwa taifa lake watu walio muamini sisi walio tuliokuokoka tunapo amua kwenda kinyume na mipango ya Mungu na sheria ya Mungu hasa sheria zake na neno lake lazima mambo yataenda vibaya lazima haina uhusiano na kuokoka hapana la kuokoka halihusiani na matendo yetu mazuri hata kidogo na tulisha tendo la kuokoka linahusiana na kuacha kuamini miungu mingine au hata kujiamini wewe kuto kuamini chochote ukamwamini Yesu Kristo na ukalikiri jina lake na tulishasema mara nyingi anasema yote atakaye jina la Yesu Kristo ataokoka yote atakaye na mimi jina la Yesu Kristo ataokoka lakini Biblia inasema anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mtu aweza kaja kwa baba ila kwa njia ya mimi pekee yao anasema liko lango moja tu ambalo unafikia mbinguni kwa baba je, baba yetu ambaye ni ambalo ni Yesu Kristo kwayo tunaliona hiyo, lakini sasa katika maisha ya kila siku tunaona kwamba tunapokataa kumsikiliza Mungu Mungu anasema hiki tunapita hiki. Kwa mfano Mungu ana amri zake. Tuanze na zile amri Tulisoma baadhi ya amri zake mwaka pili opita. Tunapokuwa hatuendi sambamba. Kwa mfano tuchukuli, ugonjwa wa ukime. Ugonjwa wa umeishambulia dunia katika kipindi ambacho maisha ya ukosefu wa <coughs> Wahofu ya Mungu ilipokuwa ya yameanza kushamili miaka ya themanini ugonjwa ukimukaacho na ukaingilia kwa mashoga kwanza yani ukaona unalenga hasa kupiga dhambi ile kubwa sana inapigwa kwanza alafu kaingia sasa hata dhambi ya uzinzi na ushirati nayo ikapigwa lakini baada hasa ya mashoga na mpaka yeye ajulikana na nenda katika katika katika eh, eh, kaalifa za kitabibu kwa mtandao wa kimataifa sio wa kimataifa ni shirika la Marekani lile la CDC eh Center for Disease Control CDC nenda kasome pale kwa mtu ambaye ana uwezo kusoma hizi taarifa vizuri mashoga wala wastan wa mara 50 wa kupata ukime kuliko mtu tu wa kawaida eh na ukija sasa katika jamii ya kawaida yani mtu wa kawaida kama ana ana uwezo wa kupata ukime shoga ana ana, ana mara 50 zaidi ya. Wewe usoniambia kwamba ni bahati mbaya hicho kitu. E, haiwezi kawa bahati mbaya. Kitu kinatokea kina, kina uwezekano kutokea zaidi ya kingine mara 50 maana hicho kitu sio cha kawaida. Kime kuna maksudi ya kutokea. Sasa muda wote Mungu walipokuwa, watu walipokuwa wanatoka wana kumsikiliza Mungu na ndio maisha yetu yapo Dunia sasa hivi iko katika hali eh Giza linakuja riko linaifunika dunia polepole. Pole. Unajua hata kama jua litawaka sana kiasi gani kwa mfano kipindi hiki ni mwezo wa 12 jua linawaka sana lakini kutafika nyakati ile jua linazama. Hata kama liko limeshinda linawaka mpaka ukafikiri kama halitakaa lizimike huwa linafika wakati linazama. Dunia imepitia katika kipindi cha kama kali nne moja hivi iliyopita ya hali fulani ya ya, ya ya ya mafanikio makubwa teknolojia imekuwa juu e, hali ya njaa imepungua duniani. Mwanadamu ameweza kujimudu katika vitu vingi vingi vingi sasa ndani ya hicho kipindi cha mafanikio makubwa, cha nuru kubwa ndipo sasa na dunia imepata uchafu sio kawaida. Wavauchi wa dunia wameongezeka ndani ya kipindi hicho. Wa, wa mashoga nino shoga na ndo tusema kama itwani jina la kuufunika tu hepedia tumiro neno naye inaitwa Sodomite eh nipo vitu hivyo kama hivyo vimeshamiri vime mara labda zaidi ya hamsini mpaka mara moja eh. nipo ndani ya pindi hivyo masilaha yanayoweza kuua dunia yote yamezaliwa ya ya ya ya ya au yametengenezwa sasa ndani ya kipindi hicho ndo sasa eh dami inavyoendea kushamiri juu ya dunia ndivyo dunia inavyojiandaa kuingia katika hukumu ya Mungu na of course tulisema kwamba inakuja kipindi cha mpinga Kristo. Haki huko Tunasubiri tu hilo hekaru la Yerusalemu lijengwe mpinga Kristo apate pa kusimama, eh lile chukizo haribifu likae sehemu isiyo msingi. sana masomo kama 6 7 na moja linazidi. Hilo linakuja kwamba lazima kwanza huyo mbingakisa ana miguu hatua zake za kwanza zitapitia wapi mpaka akaanza kusimama alipo lazima afate sehemu ya kutembelea lazima pate atengenezewe njia Yesu alitengenezwa njia na Yohana Mbatizaji na maradhi waliomtangulia kina Isaia sema angalia atakuja bwana atakuja mfano wa ajabu Mungu mwenye nguvu atakuja watu mpaka ile wanawake mza Maria najua tu atakuja kwa hiyo tayari ilikuwa ina taarifa mpinga Kristo lazima naye atengenezewe njia na manabii wa uongo wamesha njia ya kutosha. Tutaliona yamkini kama na neema itakuepo siku ya Jumapili Sasa sasa hivi kwenye mlango wa nane, uliokuwa utaangulizi sio mfupi. Mlango wa nane unakuja baada ya mlango wa saba. Mlango wa saba watu walitengeneza na Mungu, basi Mungu akawabariki. Wakapigana na Wafilisti waliokuwa wamezoea kuwapiga mara nyingi, wakawapiga kirahisi sana. Yaani Wafilisti wakapigwa wana wa Israeli walio kuwa wamezoea kupigwa wakawapiga wakatengeneza labana kwa kipindi chote Biblia nasema kwa kipindi chote ambacho Samueli alikuwa nabii katika katika Rama katika Israeli sehemu nyingine alipokuwa e eh, akiwa muamuzi katikati ya wana wa Israeli kwa sababu alikuwa anaongoza katika njia haki sasa hicho kipindi inaonekana hakikudumu inaonekana kimedumu haki kilianza wakati Samueli akiwa kijana au mtoto mtoto mkubwa Tunaona leo kinakuja kukoma kama tuliosomewa kinakoma samu yake anakuwa mzee yamkingi haijapi si miaka zaidi ya labda Ya mkini au 60 lakini ukiangalia ukirudi nyuma ku, leo kuanzia leo tunaona kwamba sasa wana wa Israeli tena wanatoka kwa Mungu wanataka kulejea kule walikokuwa kubaya hawakulidhika na amani waliyopata kutoka kwa Mungu wao Hawakuridhika na ulinzi wa Mungu na ushindi wa Mungu alioupata na amani waliokuwa wana, wana enjoy wakati wa Samuel. Eh. Unaoona sasa labda walirudi nyuma eh walirudi nyuma kama kawaida mabavu walikuwa wameenda mbele hapana nyuma walikuwa wamekaa sana muda mrefu chini ya waamuzi wote wale. Tulioasoma hatuioasoma ah, lakini tunajua tumesoma hiyo Biblia. Eh kitabu cha waamuzi kina, kina waamuzi wengi wasiopungua 20. 10 na kipa kina Samsoni, akina Othniel, eh akina akina Ehud akina wako wengi eh walio wa, wa, wa, wa kuwa wanaiamua Israeli. Walikuwa hawako vizuri na Mungu kipindi chote baada ya Joshua. Yaani Israeli walikaa vizuri na Mungu muda mchache sana. Muda mwingi walikuwa wako kimeme na Mungu. Kipindi cha mwanzo yeye walikuwa nasuluh. Kipindi cha Joshua kidogo waka wakatulia tulia tulia kidogo wakaingia kwenye hiyo hadhi baada hapo wakaanza kujivuruga wakaanza wanajivuruga kwa kila waamuzi wakaenda utumani mara sikumbuki ngapi lakini ni nyingi sana nyingi zaidi ya mara 20 ndani ya kipindi cha waamuzi tu sasa wanarudi kidogo wanatengeneza na Mungu ndani ya maisha tu ya Samuel ya pekee yake sasa inaonekana tena wanarudi kule hili ni fundisho kwetu wa Kristo sasa kwa kusema somo la leo ule ujumbe wake mkubwa nini ujumbe wa leo tutakaoona ni mwingi kwa kweli neno la Mungu uwezo kali ukasema kwamba Mungu anasema neno moja lakini ukichagua neno kubwa kabisa kuliko yote ni kwamba Mungu e, hutupatia vile tunavyovitaka yani tuki kile tulichomoomba Mungu uwezekano wa Mungu kukupa hicho hata kama nikibayi kwa hiyo kabla hata hatu ya muomba Mungu tuangalie tunatafuta nini? Tutaona kwenye maandiko ya leo. Sasa tusome mlangu wa nane, sasa tu baada ya utangulizi huu. mstari wa kwanza bimeleleka anasema hata Samuel alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli na jina la mwanae mzaliwa wa kwanza aliitwa Joel na jina la wa pili Abia walikuwa waamuzi katika Beersheba ila wanawe hawakuenda katika njia zake bali waliziacha ili wapate faida wakapokea rushwa na kupotosha hukumu <coughs> mistari hii mitatu ya kwanza hata eh, hata miwili tu ya kwanza inaleta kipengele cha kwanza katika somo la leo cha kujifunza kabisa ni kwetu wazazi na niseme wazazi si maana kwamba ni watu wakubwa tu pekee yake hata watoto baadaye wataje kwa wazazi kipindi fulani eh kwamba ukiwa mzazi mwenye haki mtenda mema mzuri aliyesimama na Mungu haikupi garanti kwamba watoto nao watakufuata ndio tunaona ndivyo sivyo tunaona Samuel alikuwa mcha Mungu alisimama na Mungu na Mungu alisemana naye waziwazi lakini watoto wake hawakuenenda katika njia za baba yao kwa hiyo I, ili ni fundisho kubwa. Unaweza kusema inaweza i, unaweza labda kusoma hiki kitabu labda hakina faida sana lakini kina faida kubwa kwamba hili ni niangalizo kubwa. Hii ni ni, ni tahadhari kubwa kwamba tuwe makini. Maana manake ukiwa ukiwa mwema Mungu, ujue ni wewe na moyo wako. Ni kama mzazi tuchukulie kwani mzazi akiwa msomi sana moja kwa moja watoto watakuwa wasomi simpaka afanye bidii wasome. Eh, labda mfano wa dunia, kwa mfano wa dunia huo unaeleka kwa watu wa dunia, kiraisi. Eti kwa vile mtu labda ni profesa, watoto wake watakuwa profesa? Ni mpaka afanye bidii. Leo hii tulijue. na mifano iko mingi, watoto wengi wa wachungaji. Kwanza wachungaji wengi wanakuwa waovu. Sema tu wanaije jina la kichungaji. Kwa hiyo uwezekano wa kuharibika na tulishaona na niliseme kabla sijini tarisemea kwenye somo gani niliongeza hapa tabia iko hivi mzazi akifikia hapa watoto wana tabia ya kwenda juu yake zaidi eh yani watoto wanaenda mbele ulikoisha watoto wana mfano kama mzazi sio mcha Mungu lakini anaenda kanisani kidogo kidogo unjua watoto watakuwa apa moja moja moja yani wana tabia ya kwenda hatua moja mbele mfano mzuri ni wakati wa Daudi Daudi Mungu alikuwa alikwambia asema usijiongezee wake. Usiwe wake wengi. Daudi aka Akakaidi aka Akakaida akaoa wake walifika kama watano sita Biblia inasema watatu lakini ukisoma vizuri kama same nyingine unasema watatu lakini kama 6. <coughs> Mwanae Sulemani alienda mbele zaidi akajipatia wake mia saba Na wakao mtosha akaenda kuchukua wengine masuria mia tatu Biblia ndio inasema alikuwa anaenda zaidi ya baba yake ya alipoishia na mara nyingi inatokea zaidi katika hali ya uovu baba akiwa mtakati mcha Mungu ana anatakiwa fanye bidii sana nisio waacha lakini baba akiwa mkosefu sio baba na mama wazazi uwezekano watoto kwenda nyuma yake zaidi hmm. kwenda zaidi yake ni mkubwa ni kitu cha kujifunza kwa unaweza sasa sasa nifanye ni, ni ni nini mtoto wacha nini ni kuhakikisha kwamba watoto wanamjua Mungu. Wanamjua Mungu, wanajifunza neno la Mungu, huachi tu kile kizero cha kuja kanisani tukakala nao tukawahubiri haitoshi. Haitoshi kama wewe ni labda ni profesa toa mfano labda au labda kama mtoto ni rais. Baba ni rais samadi. Haina garanti kwamba watoto watakuwa marais. Ni mpaka ufanye bidii kama unapenda ili kuzudu waweze kuwa rais. Kwa hiyo ndo tunajifunza. Unaona watoto wawili, Abia mdogo na Joel mkubwa, wanafanya vitu ambavyo e, Samweli hakuweza kufanya. Hebu tusome kidogo kwenye Samuel wa kwanza mlango e, wa 12. Hii tuaisoma baada ya kama ya mwezi mmoja kuanzia sasa au chini ya mwezi. Lakini tusome Samweli utumishi wake, Tathimini yake ya mwisho mwisho inasema nini? Tulisoma lakini kwa tulisome. Kwanza msali wa kwanza mlango wa mbili anasema hivi kisha Samuel akawambia Israeli wote angalieni nimeisikiliza sauti yetu yenu katika hayo yote mlioniambia nami nimewatawaza nimewatawaza mfalme juu yenu basi sasa angalieni mfalme anakwenda mbele yenu na mimi ni mzee mwenye mvi tena tazaminini wana wangu wapo pamoja nanyi nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo nami nipo hapa basi Mnishuhudie mbele za bwana na mbele za masihi wake. Masihi hapa ni mfalme huyu mpaka mafuta lakini ni picha ya Yesu tulivyo vile vile. Ni lugha ya picha. Eh? Na ngombe wa nani? Au na punda wa nani? Au nani niliemdhulumu? Ni nani niliemonea? Au kwa mkono wa nani nimempokea? Nimepokea rushwa ni niapotoshe ni inipofushe macho. Nami nitawarudishia ninyi kama ikitokea yani manake kama hivyo wote mnavyo sema yeye sema nitawarudishia angalia walichomjibu kwenye mstari wa 4 bibili anasema nao akasema haukutudurumu ha wala hukutupo Hukutuonea wala hukutupo uku, hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote hatuna haja kuendea kwa sababu kule unaona kwamba tabia ya Samuel inakuja sasa inakuwa kinyume na watoto wake watoto wake mstari wa 3 anasema ila wanawe hawakwenda katika njia zake bali waliziacha ili wapate faida kitu ambacho babaya yao kufanya eh, na jamii yote inashuhudia Samuel eh, unajua watu wana tabia ya kumsema mtu mambo mazuri akiwa ameingia ndani ya jeneshi eh lakini huyu alikuwa bado hai uwezo ukasema kwamba alikuwa anampa sifa za uongo wakati bado yuko hai Of course wangeanza kusema labda siku ya kufa kwa kaka anasema Samuel wangemsema tungehisi labda ni zile sifa za uongo za mtu aliyekufa. Mtu aliyekufa hata kama akiwa jambazo watasema alikuwa yana alikuwa mwema. Wazuri ndio wanaokufa. Wa, wa, wa, wa, wa, no Sii lakini kimsingi unakuta akiwa mzima wangemsema haki yake, tabia, tabia yake, kwa kweli yake. Sasa Samuel alikuwa hai lakini turudi hivi haraka kwa sura ni ndefu bana no, Hector bado no, kuna mambo mengi. No, lakini tunaona kwamba watoto wetu kazi yetu ni kuhakikisha kwamba hawaendi kwa Mungu automatically wanaenda kwa Mungu au automatically kwa jinsi ya matendo yetu au kwa kuangalia mifano peke Mifano ni nzuri lakini ni pamoja na kutumia bidia hali ya juu kuhakikisha kwamba wanafika kwa Mungu. Mfano mzuri ni wana wa Fundisho kwa wazazi walio wema na walio wabaya vile vile. Tunaendelea mstari wale anasema nipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja wakamwendea Samuel huko Rama wakamwambia angalia wewe umekuwa mzee na wao hawaendi katika njia zako na wanao hawaendi katika njia zako basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote lakini neno hili likawa baya machoni pa Samuel waliposema tupe mfalme atuamue Naye Samuel akamwomba Bwana Bwana akamwambia Samuel Isikilize sauti ya watu hawa katikati katika kila neno watakalo kuambia kwa maana hawakukukataa wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao kwa kadiri msali wa 8 kwa kadiri matendo yao yote walionitenda toka siku ile nilipowatoa katika nchi e, katika Misri hata leo kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine Ndi, e, ndivyo wanavyokutenda wewe basi sasa isikilize sauti yao Walakini waonye sana na kuoonyesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki hapa kwa kweli kuna mafundisho mazito sana hicho naweza kusema ndio ndiyo, ndiyo msingi wa somo e, kabla ya kwenda kwenye hiki pingile cha pili tumeona kwamba ni nini ni fundisho kwa wazazi na watu wote ule ambao wanategemea. Kwa mfano hata kama ni boss of scene, kwamba watu wako watafanya ukiwa wa bidii na nini, usimwi na watu atakuwa wa bidii. Ni mfano mzuri lakini lazima wakisha kwamba unatumia mbinu za kukesha kwamba wale watoto na wale wafuasi wako wanakuwa wema. Na hata mchungaji vile vile, mtu yote tangulia. lazima akishe kwamba wanaomfuata ni kwa bidii sio kwamba ningesha tangulia wanafata nyuma. Hapana. Na ndivyo kwa Yesu Kristo. Yesu alikuwa mwema mpaka leo mtakatifa natangulia mimi lakini tunabaki nyuma. Azima tutumie bidii. La somo linao hoja ya pili tunayopata ya maisha yetu ya kila siku. Unaona kwamba hivi vitu sio vitu vya kihistoria, ni vitu vya kujifunza na kutufunza na kuvijua na kuvihisi katika maisha haya haya tunayoishi. Pointi ya pili tunayopata ni ni ni ni, ni habari za kazi ya Mungu sio ya mwanadamu silioa manadamu kwamba tuzome ule mstari wa wa wa 7 anasema bwana akamwambia Samuel isikilize sauti watu hawa katika kila neno watakao kuambia kwa maana hawakukataa wewe bado wamenikataa mimi wakati wanahojianana hojiana walikuwa wanahojianana na Samuel Samuel anaweza akawa labda ni kuhani kwa mchungaji kwa muhimbili alikuwa lilikuwa ni kanisa alinatakiwa linanawapa watu injili Wakaikataa hao watu. Kwa mfano tunapelekea watu watu wengi injili kanisa hili. Ukiona wameikataa ile injili, usifikiri kwamba wamekataa injili yako au ya kwangu. Biblia inasema wanakuwa wale ni Mungu. Ndio sababu Biblia Yesu anasema katika katika yo, katika na 16. Anasema nami nitajenga kanisa langu, nami wangu kuzimwa teshia. Anaajenga kanisa ni Mungu. Ni Yesu Kristo mwenyewe sheria ni za Mungu neno la Mungu au ni wa Mungu hizi nini nionewaniwani uwafanya kazi tu eh kwa hiyo ni fundisho kwa mtu wa Mungu kama ukiona neno la Mungu limekataliwa au watu hawataki kumsikia Mungu kwa vile kama ilivyotokea kwa Samuel Mungu anasema mimi mjue kwamba hawaja Sio wewe walie waliekukataa bali ni Mungu aliyomkata tuna maana mengi ya kujifunza tu, em, em, tu, tu, tu, tu lakini huko kuna hoja nyingine lazima tu, tujifunze kusoma andiko kwa undani zaidi huko eh? kuna hoja nyingine hema angalia ule mstari wa 5 <coughs> anasema wakamwambia angalia wewe umekuwa mzee na wanao haendi katika njia zako basi tufanyie mfalme mfano wa mataifa yote hawa watu Biblia inawaita taifa tumetoka kusoma katika mistari iliyo kabla hatuianza atasomo hili tulisoma katika saba saba Anasema ninyi ni taifa la Mungu taifa takatifu taifa teule ambalo Mungu alitaka alikuwa amesema alilitaka liwe ni nuru kwa mataifa ili kusudi watu wamnjie Mungu sasa wao ni nuru Yesu anasema ninyi ni chumvi ya dunia Ninyi ni nuru ya dunia, nuru ya ulimwengu. Halafu hawa watu ambao ni nuru, wao wanachokitaka wanataka wafanane na lile giza ambalo wao walotokoe nuru. Hizo habari ndizo tabia za Mkristo wa leo. Mkristo wa leo anataka afanane na dunia. Avaye kama dunia. Eh hey, tunataka tuwe kama mataifa yote yanayotuna. Na hii hoja walikuja kuifafanua, kuirudia zaidi kwa nguvu, eh? Anasema mstari wa 19, tuone mbele kidogo tu, tuunganishe hii hoja. Tukifika hapo atausoma tena. Anasema, walakini hao watu mstari wa 19 sura ya leo hii" Walakini lakini hao watu wakakataa kusikiliza sauti ya Samuel wakasema sivyo lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu ili sisi nasi tufanane na mataifa yote tena ili mfalme awe mfalme wetu atuamue tufanane na mataifa yote hakuna jambo jipe chini ya jua Wa Kristo wa leo makanisa ya leo mifumo ya leo ya watu wanaojiita wa Mungu wa leo wanaongea maneno haya na sio hawaaongei tu wanatenda. Wao wanataka kiwezekana tufanane kama kama watu wana, <coughs> wanaenda kwenye kwenye disco, wakaweka mataya, yale ya rangi rangi sijui za bluu na nini, ndicho wanachofanya. Bakalicha mengi ya, ya, ya, ya sasa hivi makumwa makubwa, makubwa yanamianga kama ile ya vitu vya disco. Wakienda wakiwa wao ikatokea fashion wanaiga. Leo hii dunia ina mfundisha mkristo kwa kila kitu. Kwa kila kitu, lakini sicho Mungu alichokuwa Sio mpango wa Mungu. Mungu alitaka wa mkristo ndiye aimlike dunia. Mtu aliyemju mtu wa Mungu awe chumvi ya dunia, awe nuru ya dunia. Lakini sasa hivi imekuwa kinyume. Sasa yaliyookuwa wa Israeli ndio yatakuja kumkuta mkristo na ndio. Kwa na na na, na, na tusemele kweli. Hawa Israeli kuangalia kusoma katika gano la kale, Mungu alikuwa nakashika sana dhidi yao. Lakini ninaamini hawa watu. Hasira ya Mungu dhidi yao Kimsingi ni ndogo kuliko alionao dhidi yao ya Wakristo. Kwa sababu gani? Biblia inasema, aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa. Tumepewa vingi. Hawa watu walikuwa hawana Yesu Kristo, walikuwa hawana Roho Mtakatifu aliyemwagika wa kutosha kwa ujio wa Yesu, kwa ujio kwawanza wa Yesu Kristo walikuwa wanaenda kwa, wana, wana, wana kwa unabii akinamsha na nini ambao ni wanadamu walikuwa hawana neno la Mungu walikuwa hawana ufunuo hawana Biblia yote eh kwa hiyo lakini Mungu anaona kwamba anakashirika sana nao sehemu nyingi. <tos> kwa hiyo tunaona eh, eh, eh, eh, mtu shome katika kitabu cha hii hoja nitaisimamisha okay nita nitaendelea nita, nita nayo nitakuja kurudia hoja ile ya kwanza ya ya wazazi tu kuwa kwa makini kwamba watoto hawawi wema automatically tu kwa sababu wazazi nao ni wema hapana hiyo hoja nitakuja kutoa sababu zake na nadhani atakumbuka kwa nini Samuel anaonekana alishindwa kuwa mzazi mzuri alikuwa mchungaji mzuri alikuwa eh, Nabi mzuri, alikuwa kiongozi mzuri, alikuwa na kila kitu na alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini nilipokuja kuwafikisha watoto wake kwa Mungu, hakufanikiwa. Utakuja kuona nalo ni, ni niangalizo kwetu vile vile. Na hilo sio kwa mtu ambaye ni mchungaji wa kanisa au kiongozi wa kanisa pana, ni kila kila mzazi. Hilo nitarudia. Kwa hiyo nitarudi kwenye hili ambalo nilikuwa naliongelea. Namdone katika kitabu cha Awkono toapili. Mlango ule wa 6 ni sura maarufu. Kwa ya 2:6 Biblia nasema hivi. Wakondo ya 2:6. Biblia inasema mstari ule wa ni mstari mingi lakini eh twanzia mstari wa 15, 6:15 mpaka 18, saba. Anasema hivi, 15:16 anasema hivi. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na beriari au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai kama Mungu alivosema ya kwamba nitaka ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu kwa hiyo msali wa 70 ulikuwa zaidi tokeni kati yao mkatengwe nao asema bwana msiguse kitu kilicho kichafu nami nitawakaribisha yani somo la wakwanza wa pili anachosema ni ni sura hii ni kama anacho kama kutoka kwa samu Mungu anasema mtengwe na hawa watu msifanani mungu alikuwa amelitenga taifa lake ili kusudi liwe ndo lije liwe mfano wa mataifa mengine yamjue mungu wao akasema tunataka tuwe kama mataifa tuwe kama Wafilisti tuwe kama Waamori tuwe kama WaMwaabi tuwe kama Mwaabu na ninyi wote lakini Mungu alisema hapana hakuna sikutegemea mfanane na wengine leo hii kanisa naweza nikaruhubiri hili swala kama somo nataka kuenda kwa undani zaidi lakini kanisa wa Kristo hawataka kutengwa na dunia kwenye agano jipya wa Korinto wapitwa kumwambia usome bwana sema pondokeni mkatengue no. na tunasema labda alikuwa na maanisha utenganaji utenga tofauti hapana anasema anaongelea kwa habari ya dhambi kwa habari ya em, emtusome em, pia katika kitabu cha tulikuwa kwenye wakorinto wa pili na of course kitabu chetu sura ya leo ni Samuel wawanza mlango wa nane kwa hiyo huko kote tutaenda lakini tutakuwa tunarudi huku tuliko Tuliko leo siku ya leo lakini tusome katika Warumi hmm. Mlango wa 12 nafikiri ukisema Warumi 12 mstari wa kwanza msomaji mzuri wa Biblia atakuwa tayari mo, kwa moja moja kwa moja anaanza kupata picha ni nini ninataka kuongelea. Anasema hivi mstari wa wa wa Warumi 12 12 Warumi 12 2 Anasema hivi Wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yalivyomema ya kumpendeza na ukamilifu. Hili somo hii huu um mstari unasoma vizuri na Of course ni sehemu nyingi sana. Unaweza kwenda Yohana kwaza mlango wa 2, unaweza kwenda sehemu nyingine, lakini hii tu michache. Eh? Hili somo huu um, um huu mstari hii hoja tunayosoma katika katika, katika Warumi mbili, mstari wa pili. bado inatudai inasema kitu keke, msifanane nao mkatengwe nao hemu tuulize leo hii kanisa la leo wakristo wa leo wametengwa vipi na dunia ni kitu gani kinachowatenganisha hakipo sasa tu, tu, basi tunakasema tutakuja kuona jumapili jumapili hii bana anasema sasa inaonekana hata mahubiri yetu na maana tena hili maandiko basi mungu analiweka kwenye yoha amenini kwenye warumi 12 alikuwa anamaandikia nani kama kama ha, kama hakuna haja ya kufanya basi halikuwa na haja kuwemo kwenye biblia hakuna neno lingilika kwenye biblia kwa kujazia kwa bahati mbaya au kwa kukosea kufa hapana kila neno liliwekwa ili kusudi nikafanye kazi ili mkristo kutengwa na dunia unasewaje na watu wa dunia msifanane katika mafasi katika ma, unajua ngoja niseme kidogo kwa bali ya mavazi na nalo ni somo la hivikaribuni karibuni sana labda Mape, ma, mapema ma, ma, ma. ma, leo hii si mwanadamu ali si mwanadamu mwenyewe alivyo zaidi sana ni mavazi yake yani sifa tulizo nazo Vyo watu walivonavyo elimu walizo nazo wanaendelea kuwa nazo na dunia inazikubali kwamba wanazo kwa sababu wamevaa siku mtu akipoteza mavazi akawa uchi kama alikuwa profesa watasema yule sio profesa mavazi Mtu mwingine anasema ah vitu kama mavazi tulishaoona kwenye fundisho la kwanza mlango wa moja. Mungu anaongelea habari za mavazi sana Sula nzima hakuna sehemu ambapo mavazi na by the way mlango wa 11 ni kitu chio usoma ndani ya mwezi mmoja uliopita kwa hiyo ni dunia mkristo anapofanana adhuia kwa habari ya mavazi huwezi kujiita jambo dogo kwa sababu mavazi yanamtambulisha mtu kuliko nafsi yake yeye mwenyewe Eh, ma, na mavazi ni, ni, ni sehemu ya mwini wa mwanadada. Na mfano mzuri utakua kama mwanadada hana thamani isipokuwa mavazi yake. Wewe mwenyewe tu uje uangalie ukiwa sehemu yako ya faraga. Na baada umeenda kuoga. Uje uangalie uone thamani yako kama ni nzuri. Utajikuta una thamani. Lakini ukishamaliza kuvaa mavazi yako vizuri pigana nywele nini una unajiona sasa thamani yako imerudi lakini wakati ulipokuwa huna hilo vazi sina hilo vazi unakuwa kama huna tofauti na ngombe tena ngombe ana nafuu kwa hiyo hatuwezi tukafanana na dunia kwa habari ya mavazi tukasema so, ni jambo dogo kwa sababu ni udhamrisho wetu zaidi kuliko hata kitu kilichoko kwenye kichocheo ni sababu shetani anapiga sana kwa mafala. Eh. Haya. Tuje kwa mfano makanisani, huyu ibaji wetu, nyimbo tunazojifanya sisi tunamwimbia Mungu. Makanisa yanayachombia Mungu. Sikuzi ni mdombolo. Mungu anasema ondokeni mkatengwe na sasa ni kitu gani walichotenga. ni karibu ule. Vipindi wanavyoangalia wa Kristo ni vile vile chana vichafu na tulisha toa mfano na tutaweza leo Matendo ya uzinzi na ni mwingi ndani ya wa wakristo kuliko wastan wa mtu wa dunia au viko sawa. Kwa hiyo haitoshi kujiita watu wa Mungu. Inatutaka ku, kuishi katika chuki wao. Mungu ndiye anasema ondokeni mkatengwe nao. Sasa hawa watu katika samuele wa kwanza wanarudia na tunaona sehemu mbili tofauti ndani ya sura moja mlango wa nane eh wanarudia wanasema tunataka kuwa kama wale watu wanaotuzunguka kwaoga nyingine wamekataa mpau wa Mungu Mungu alisema aliwatwaa ili kuzudu wawe nuru kwa mataifa lengo la Mungu alitaka hao watu wawe nuru kwa mataifa kwa hiyo nyingine wakawa wameufuta mpango wa Mungu. Na kweli. Na ndio sababu tunakuja kwenye agano jipya. Tunaona Mungu anasema sasa hawa watu naachana nao naenda kujitwalia taifa jingine. Ambalo sio taifa akatafuta watu wa mataifa yote lakini akaunganisha kwa kitu kimoja kwa kuliamini jina la Yesu Kristo. Wale wale wa kwanza walikuwa ni uzao wa Ibrahimu. Kwa jinsi ya imani. Hakuachukua kwa kitu kingine. Kwaomo na imani ndani yake. Lakini waliposhindikana na hapa ni mwanzoni tu wanaanza wanaanza naomba huyo um, mtoto um, um, um, aondoke, aende mbali kidogo. Kwa hiyo wana wana wana wanafanya hivyo. Wana katiza mpango wa Mungu, Tungose. Wanataka wafanani na dunia wakati Mungu haukua mpango wake basi tutarudi nyuma tu tukua tu, tu, tu mstari wa 19 tisa e, tutarudi nyuma tu kwenye mistari ya nyuma kidogo e, Mungu ah hii hoja siji ni nimesema sasa hivi lakini tuiseme kidogo kwa sababu kuna maelezo yake matata tutaona kwenye mstari unaofuata Mwisera 9 anasema basi sasa isikilize sauti yao lakini waone sana Mungu anasema hivi Tunamumba ngwa kumpendaza Samuel akaenda kumwambia Mungu walipotaka mfano Eh akaenda kumwambia Mungu Mungu anasema tena wewe kabla hujaniambia mimi nilikuwa e, na taarifa kwamba wewe unaweza kufikiri wamekataa wewe actually wana shughulika na wewe lakini wanemtafutani mimi ndio ndio Samuel anamwambia Mungu anamwambia Samuel Anasema wewe asikilize vizuri lakini nenda akawaone Mungu anapenda sana kutuonya. Hili neno lote la Mungu na Biblia inasema, aitwe ukisoma katika katika Timotheo wa kwanza sura ya 4. Eh? Ukiisoma Isaya 58 inasema waonyo, onye, maonyo na mafundisho na maonyo. Watu leo hii wanataka ukina makanisani tusikie vitu vya sifa sifa nani. Lakini lengo kubwa kabisa la kupokea neno la Mungu ni ku onywa hasa dhidi ya dhambi dhidi ya upotevu dhidi ya nini hata kama umo katikati tutaambiwa mambo mazuri tukapewa matumaini makubwa mbele hapo kweli lakini ukitafuta hustan mkubwa neno la nuhu likuja kutuonya ili kusudu tusipoteze badala ya kuja kutusifia tukijiulika mara baada ni wazuri kwa sababu hatuna uzuri mbele ya yao nasema hakuna maandamo mali ni mmoja tu unaye ni Mungu eh kwa nuhu awamia msari ule wa tisa nasema waone tabia ya Mungu ni kutuonya sisi. Na kama ni watu wazuri tunatakiwa kufa tabia ya kusikiliza sauti ya Mungu kila tunaponywa. Na tuizoe kwa kweli. Tuizoe. Maonyo sio mara sio mepesi kuyachukua. Maonyo sio lakini ndio uhai wetu, ndio usalama wetu. Eh? tulizowea sauti ya ya Mungu tunapokonywa. Kwa hiyo Mungu anasema waonye sana waonyeshe desturi. Amemtumia neno desturi lakini kwenye King kingdoms anasema ni namna au tabia huyo mtu atakwaje. Anasema huyo mna mtafuta mimi ni nini nini ni, ni, mfalme. Anasema mimi ndo nilikuwa niwe mfalme wenu. Hmm? Nitumie tu watu lakini mf, mamlaka yote yabaki kwangu. Wao wanasema hapana. Na hii ni tabia pia maandamo. Walikuwa wamepungukiwa nini ya? Hemtujiulize walikuwa na Samuel. Wao wanasema tunatafuta mfano Emu tusome msari ya 10 tusogee kidogo tuone walichokuwa na wanadai hawa, ha, hawana wanakitafuta kwa huyo mfano. Utuhamie je walikuwa wanacho walikuwa hawana. Emu tusome, na ndiyo tabia ya wanadamu. Mishari ya 10 nasema vipi? Nae Samuel agamamia akawaamia wale watu walioataka mfano maneno yote ya Bwana. Hakuficha. Aliwaamia machache. Naamia yote. Na ilikuwa ni tabia Samuel alimwambia Eli maneno yote hakuficha. Akasema mfalme atakaoaminiki ninyi atakuwa na desturi hii. Atatoa wana wenu na, na kuwaweka na kwake kwa, kwa magari yake. Eh, na kuwa wapana farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake nae atawaweka kwake kuwa maakida juu ya efu na maakida juu ya hamsini na wengine atawaweka walime shambalake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waokaji atatwa makonde yenu na mashamba yenu na ya midabibu na ya mizeituni yale yaliyo mazuri sana ili awape watumishi wake naye atawatoza ushuru wa megu zenu na za madhabibu yenu, mizabibu yenu awape maakida wake na watumishi wake, atawatoa watumishi wenu na waja kazi wenu eh, na ng'ombe zenu walio wazuri na punda zenu naye atawatia katika kazi yake mwenyewe atawatoza fungu la kumi na makundi yetu na mtakuwa watuma. Watuma wake yule anatuone anaona mbele yetu anatuonya kabla hii neno la Mungu ndio kazi yake kwa kweli ni kutuambia hawa mfame, watu walifikiri wakipata mfalme wazongwa wamepata e, suluhisho la matatizo yote tunaoona tumetoka kuwa tunapigwa na Wafilisti kila wakitupiga walikuwa wana wale wakulu walikuwa nawaita mashehe lakini na inawaita mabwana ma, ma, ma wa wakifaru wa wakia wa, wakifiristi waki, eh, wa, eh, kwenye ile media Ashdod, Ecron, Gafi, Gaza na wapi? Wakafikiri kwamba wakiwapata hao kwa sababu wamezoea kupigwa na hao hawajui tatizo ilikuwa ni matendo yao na dhambi zao na mioyo yao ilikomkataa Mungu kwa hivyo wakawa nataka wafanane na hao. Mungu anasema, nyie vipofu hamoni mbele. Mimi najua mbele. Huyu mtakaye mchaguo mshapata mfano. Anawapa orodha ndefu sana ya maoyo. Atawafanya hiki. Atatoa mashamba yenu. Atatoa watoto wenu, atawatumia kwa faida yake. Atawaweka wengine wawe viongozi wa watu 50, wa wengine, yani kwa lugha nyingine atatengeneza serikali ya kumtumikia yeye. Nye mnafikiri anawatumikia lakini anajitumikia yeye. Na hiyo sababu sikutaka mimi wakati nikiwa mungu wenu, nikiwa mfalme wenu, hivyo vitu vyote sikuwadai. Ansema atawatoza eh hata fungu la kumi Hata na ushuru na nini? Leo hivi ndivyo mamlaka za dunia za leo zinatoza hivi vitu vyote. Watoto wanachukuliwa wanapelekwa, wanatumika sehemu nyingine. Sasa hivi mtoto wa, ma, wa mtu sio wake ni waseni ni wanchi ni wa dunia. Hivi vitu havikuwa mpango wa Mungu wa kwanza. Ulikuwa mpango wa dunia lakini hakukuwa mpango wa Mungu. Hicho mpango wa Mungu inatakiwa tumtegemee Mungu kwa sehemu kubwa. Na watoto wao ni wako wetu lakini sasa hivi wanachukuliwa na pelekwa anakuwa mali ya ulimwengu. Na huo ni mfumo sasa sio wa ni wa dunia. Tunaona hivi huo mfano ana anaonyesha anasema mabinti wao watachukuliwa watakuwa watumishi tu watakuwa wokoaji wa okaji watakuwa wapishwa kwa ajili ya kutumika katika m, katika ya kifalme lakini mtakuwa faidi nini sasa yani anatokea mtu anajitwalia ufalme mnamtumikia mnakuwa watuma wake Kimsingi, hii natoenda kwenye pointi moja muhimu sana wanadamu lazima ayutumwe mtumwa kitufanye ila tutachague tuwe watumwa wa Mungu Paul anasema mimi mtumwa wa Kristo sio mtumwa wa wanadamu au tuwe watumwa wa vitu vingine moja wapo ni mamlaka za dunia moja wapo ni watumwa wa dhambi na hiyo yote ukiangalia unatokana ni mtumao wa wa watu flani lakini kimsingi nyuma yote ni kwa sababu umemkataa Mungu na kutumikia Haya yote solution yake ni moja ni kuwa mtumao wa Mungu. Leo hii mtu anayekunywa pombe analipa huu ushuru bila yeye kujua Ukiwa mtumao wa Mungu huu ushuru ulipi Eh sasa hivi ushuru mwingi unapita kwenye sigara, kwenye pombe, kwenye vitu vingi vingi vingi. Ni mfano lakini na vitu vingine. Sasa hivi unazokuwakata mtu anaweza akafanya kazi miaka 3 mfululizo anatafuta kununua TV. <coughs> Anakuwa mtumwa wa kiwanda cha TV. Lakini mtu wa Mungu anaweza siyo asiyo asiyo mtumwa hacho kitu. Akawa mtumwa wa Kristo. Mtuma wa Kristo nini? Kusoma neno la Mungu, kuishi katika injili. Yaani Biblia nasema hamwezi kutumikia mabwana wawili. Lazi, lakini kwa kuwa azima anasema kutumikia mabwana wawili marang'enya kuna mabwana wawili lazima utaangukia katika mmoja wapo. Hamwezi mkabaki katikati. Lazima muende upande. Kuna kuwa mtume wa dhaambi, hebu katika kitabu sasa tuchague. Je, tunakuwa watumwa wa nani? Kwa sababu huwezi kubaki bila kuwa mtumwa wa, ki, wa, wa asi asiye na bwana aidha tutakuwa watumao wa Mungu wa Kristo au tutakuwa watumao wa dunia twende <coughs> katika kitabu cha eh katika kitabu cha Yohana Yohana Yohana tusome 20:11 kumina... Sasa kwanza? Tuanzie Yohana nane, Tuangalie watu wanafikiri labda sio watuma lakini kumbe ni watuma. Eh? Yohana nani? Usali ule wa eh, Wa wow. Sasa 34 hivi. Yesu akajibu akiongea na na, wa, na, na Wayahudi akaongea na viongozi wa Wayahudi akaongea na na mamlaka ya Wayahudi akaongea na Mafarisai anasema wakamjibu mstari wa 30 Tuanzia na moja basi Yesu akamwambia wale Wayahudi walio muamini Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru kwa mtu, mtu kuwa huru, uhuru mtu tamba sio mtumwa sio mtu yani yuko huru haiko chini ya mtu huyo yu yuko huru eh okay wakamjibu sisi Tugu zao wake Ibrahimu wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wao nawe nao wasemaje mtawekwa huru Yesu 38 Yesu akajibu akasema mimi nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi Eo dunia ni watumwa wa dhambi na ni mtu chagua either watumwa wa Mungu wa Yesu Kristo <coughs> au tukao tu wa dhambi kwa hivyo so, kila anayetenda dhambi anakuwa mtumwa wa dhambi Okay, unao sema kwamba kwani katika Yesu Kristo hatutatenda dhambi. Tunaweza tukatenda dhambi lakini hatutakuwa chini ya kongwa la dhambi kama ndio bwana wetu. Kwa sababu miili yetu ina asili ya dhambi, tutakuwa tunajikuwa kila wakati lakini tuna muda wa kufanya neema. Tunasema kwenda na kuona oh, ku, na kutubu dhambi zetu. Tunakmilia Mungu. Tunakuwa mtumishi au mtumwa wa Kristo leo hii dunia inaamka mtu anaamka anaifikiria dunia yote kila kitu cha dunia akitumikie hicho masaa manne wiki nzima siku saba. mwezi mwaka maisha yake yote lakini tunapomcha Yesu Kristo toka tunasikia neno lake tutakuwa La, huwezi kawa katikati ina ujumbe hujiulikani kwamba lazima tu Hawa hao ha, watu hao wa, wayahudi wa, wa, wa walikuwa hawajui kwamba ni watumwa. Wanawaambia sisi hazujawahi kuwa tumwa watu. E, Tunazidiwa tukawa huru kabisa sisi. Bwana kabisa kwanza bwana anadanganya. Wakati Yesu akiwa duniani katika ile miaka yake tatu Israeli yote ilikuwa chini ya ukoloni utumwa wa Warumi na kiongozi wao hapa alikuwa Kaisari ama hakuwa ilikuwa ni taifa liliko la utuliko utumani sema walikuwa hawajapelekwa kwenye nchi ya kigeni watadanganya wana leo hii unaweza kusema ah mimi niko uhuru tunakuwa tunafikia kama hawarifi, walifu alikuwa hajui kama kchini chini ya utuma wa 12 hata wakaisari kwao jiko kama ni wa Kaisari walikuwa walikuwa wanaitwa kahesabiwe kama kuku kama mifugo lakini wanamwambia Yesu azizishi bwana tuko huru kabisa watu na shida hapana hapana tatizo la kwanza ni kuto kujua tuko chini ya utumwa na sasa unaanza kusema tumefikaje tumefika huko kwa kuunganisha na mstari wa kumi na 17 anaposema hata watauza fungu la kumi, tumerudi kwenye Samuel wa kwanza mwanangu wa nane. la makundi yetu nanyi mtakuwa watumwa wake lazima tuguse utumwa wa wanadada wanadada anakuwa mtumwa wa nani na nani tumwa kwanza ni dhambi tumwa pili ni, ni mamlaka ili kusudi tuepuke kuwa watumwa wa chochote kingine lazima tumtumwa wa Kristo lakini haiwezekani tukaishi tukifikiri tuko tutakuwa kama hao wa mafarisayo walifikiria kwamba wako huru wako huru kume ni roha tumwa mara mbili watumwa wa dhambi na watumwa wa Kaisari na alikwepo alikuwa eh, Pilato alikuwa mhakishi wa na, na hata, hata hata Herode alikuwa mtu mwenye asili asili yao tukiona ikaenda kenye uko uko lakini alikuwa mwakilishi wa moja kwa moja kabisa wa mamlaka ya Kaisari wake wa kwa hiyo lazima tumjue adui yetu tusifikie kwamba hatuna utuma leo hii serikali za dunia na hasa hizi mnazoikia serikali moja ya dunia iko inaundwa imi sasa hivi hiyo serikali ya dunia iko katika iko inajitengeneza haijakamilika lakini inapitia katika hizo tunaita moja wa mataifa mataifa yanakuwa na mamlaka moja sasa hivi ukisikia kitu fulani kinafanyika Tanzania utakisikia kile kinafanyika Zimbabwe kinafanyika South Africa kwa sababu kimetokea kwenye center moja ya muamuzi mmoja eh hey. Oge sikia labda demokrasia si zinatakiwa si, zi si, kwani tulipo tulipokuletwa demokrasi, demokrasia Para, mm. kwa nini mipango yetu mbili 22 demokrasia mwingi bana tuliletewa na Mzinyere kwa hekima yake akasema hemtu ipokee tu sio tukagombana na hao watu lakini sisi tu bado tunafikiri kwamba tunajitumikia tuko huru lakini kuna watu wanapanga mambo ya kubadili yetu kama walivyokuwa wana wa, wa, mafarisayo na wana wa Israeli walio kwao wakati sio wana wale zile tu aitwe wayahudi wanafikiri sio watumwa lakini ni watumwa wamesaha hata ni watumwa wa Kaisari sasa tueturudi mbele kidogo e, okay twende tu, tu, tumalizie misari michache leo baki mstari wa 18 anasema gini Mungu baada ya kuanambia kwamba uwaone na Chamweli anawaonya kwanza Biblia nasema, anawaambia maneno yote yote na ukisoma mstari 23 usoma kwanza mstari wa 10 mpaka wa 17 anafafanua kwa undani wasiju wakatoka wasifi, Wasijue wakatoka wa na tafishwe wasijue watakachofanywa lakini bado wakasema kana tunataka hivyo. Soma mstari na 18 anasema nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliji chagulia Bwana asiwajibu siku ile. Hao watu walikuwa wako vizuri na Mungu. Hapana Mungu anasema mimi ni mawazuia. Nimemmsub Samuel nime amewafafanulia kila kitu. Lakini angalia msali wa 19. Tulishao soma lakini turudi nasome hivi. Wa lakini hao watu wakakataa kwa sababu nyingine wanaweza kusema wakakataa kata kata. Mara ya pili. Kuusikiliza sauti ya Samuel, wakasema sivyo hivyo lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu. Na sisi nasi tufanane na mataifa yote. Tena ili mfalme wetu atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigania vita yetu. Msure moja Samueli akasikia maneno yote ya watu akayanena masikioni mwa Bwana. Yule mtalikuwa amepata neema ya Mungu anamwambia Mungu yote. Na sio kwamba alikuwa anayanena, alikuwa anaiambia nafsi yake. Mungu alikuwa anajua kabla. Eh? Msure 22 Bwana akamwambia Samueli Isikiliza sauti yao ukawafanyie ukawafanyie mfalme." Kisha Samueli akawambia watu wa Israeli, "Sasa inendeni kila mtu mjini kwake. Yaani mpango wa kutafuta mfalme tunakuja kuona Sa Sauli Mlangu wa tisa 9 ndio anachaguliwa. Mlango naofuata Mungu hakereweshi. Akishaamua kitu anakitekeleza. Samuel anamwambia ukinini sawa eh hebu eh, nendeni. Tuni tutakutala wiki labda ijayo mdagani, si muda gani tutakuwa tunatafuta mfano. Sisi tunataka eh. Sasa trudi kwenye msada wa nane tufafane kidogo. Anasema lakini nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu? Hem tuende katika kitabu cha tusome katika Hosea. Hosea mlango wa tatu. Hosea ina milango 14. Sasa wale wa pili kutoka mwisho ndio takua huko. Tusome Hosea tatu. Kwa hiyo mimi hapa niko kwenye Yeremia, nikitoka kwenye Yeremia nitaingia maombolezo, maombolezo Daniel, Imelezeki, Ezekiel, Daniel, Daniel, danie, Hosea. Hosea mlango wa kumi na tatu, tusome mstari ule wa kumi na moja. Mungu huwa anatuonya kabla halafu baadaye huwa anatukumbusha. Unajua Petro Yesu anamwambia Petro akasema baadaye usipu. Wewe unajefanya fanya kidogo. Japo ja, moyo wa Petro na mimi ja, na utamani japo nimkishindwa lakini nijaribu jaribu. Anasema lakini pamoja na bidii yako yote na kujiamini usiku utakao meshanikana mara 3 kabla aina mara mara tatu kabla jogoo hajaweka mara mbili saa ile ilipofika kwenye njiri. anasema Yesu alimwangalia akamwambia unakumbuka nlichokuwa nimekwaambia ukakataa pebeto anasema hapana haiwezekani mzee yani wengine wote watakimbia lakini mimi niko na wewe usi na wasiwasi angekuwa mwanadamu angekuwa na matumaini makubwa saa a mimi sikuna washikaji zangu maana wapo onipata shida yesu akijua sema wewe utakuwa shanikimbia wewe So yeso, kwa hiyo kwa Yesu alikuwa Mungu katika mwili hakuamini sana hakumtimaniya petro alikuwa na mipango yake alikuwa ameshaongea na baba yake lakini sisi tungenadanganyika kama wanadamu sasa tuangalie Mungu anachokifanya soma mstari ule wa wa, wa, wa, wa wa kumi na moja. a ah, ah, tuanze mstari wa kumi, tumesema Iremia. amini, osea kumi na tatu kumi. angalia Mungu baada ya kuwa tumeshakosea anachotuambia. Hivi ni vitabu vingapi baada ya hapa? Zimepita kalenda nyingi baadaye, si ndio? Mm -hmm. Lakini Mungu neno lake analikumbusha. Siku ya hukumu watu wataletewa watale matendo yao yote. Wale wa, wenye madhambi of course. Wale wasiomwamini Yesu Kristo. Sisi tulioamini Yesu Kristo Mungu anasema dhambi zenu imeshazitupa nyuma yangu siwezi kukumbuka kama. Yaani nimezifukia. Lakini Mungu atalejelea matendo yao yote wale Yesu Kristo. Sasa tuangalie anachokuja kuwakumbusha miaka mingi baadaye usuli wa 10 na anasema hivi yuko wapi sasa mfalme wako apate kukuokoa katika miji yako yote na hao aamuzi wako ambao wanena hivi nipe mfalme Na wakuu nimekupa mfalme katika hasira yangu nikamuondoa katika ghadhabu yangu anasema yule mfalme nile niliwaambia nikawapa hiyo kwa ni hasira baada ya kuwa nimeshawaambia Mungu anasema niambie yule mfalme amekuwa anasema kwamba atawasaidia yuko wapi nilikuwa mnasema kwamba mimi niwaambie mtakuwasaidia mtakuwa nani ni. Mimi mkasema pana siku atokutaki tupumwe mfalme Mungu akasema akawapa mfalme Leo hii naongea na watu ya yamkini najua wengine wanatokuwa nao hawako ha kwenye kusanyiko hili sio hii video huwa inaenda mbali Naongea na, na vijana tunawezo nawezo katoka au kamaambia Mungu nataka nataka kuoa nipe mke yule pale Mungu nataka mume naomba yule mme yule pale sio mimi yule mwenye degree zake nipe hiki nipe hiki muasema bana sio sio utaratibu wa kuniomba mme na mke Emu nitumikie kwa miaka yako ya ujana wako Halafu mimi mwenyewe nitakutafutia mke na mme mume anayekufaa. Ukasema hapana nataka nipe muda umeshafika. Ni kwa anaahangaika na degree zangu, muda ukifika nipe mke. Akakupa. Baadaye matatizo ukikupata na kwamba eh usikun unamtaka aende uvi. Mungu anakupatia kweli. Mungu anakupatia. Au mfalme Mungu mw, angeataka kusema ujume wa hii somo pia ni nini? Saba Mungu sio dikipeta. Mungu mtu akiamua kupotea anapotea kwa sababu ya uchaguzi wake Mungu mtu akipa, akipewa ki mbaya mme mbaya vitu vibaya ni kwa sababu ukavichagua mara nyingi Sasa tukibahatika kuisikia sauti ya Mungu ni e vizuri tujue kwamba kwa sababu baadae Mungu anakuja anakuambia anawakumbusha anasema sasa ni yapi tu ya zamani niliyokuzuia unaona eh ndio hivi hapa Yule mliposema tunamtaka mfalme ni nikawapa kwa hasira yao sikoazo unajua kwa lue, kwa nyingine alifanya nini mtoto akilia weme. mpe Mungu hiyo tabia naye Unazo sasa inaonekana sasa Mungu mmemfanya kama hapana aliko lake ilikuwa wazi Anasema niliwapa kwa hasira kwani mtoto akilia wembe ukampa unampa kwa furaha si kwa hasira yako Biblia inasema katika Hosea joto dukomalizia nimekupa mfano katika asili yao nimekupa sio kwa mapenzi yangu lakini kwa sababu ninataka man, manadamu ni nafsi huru kwa asili ana uwezo wa kuchagua mema na mabaya na eh, Yoshua anasema angalia leo na Musa mara nyingi anasema nimeweka uzima na utakatifu chagweni hiyo muishi au nimeweka mauti na dhambi au chagua hiyo mzee wanadamu tunachagua madhambi na kufa binadamu anachagua anachagua mfalme anachagua mme. anachagua mke anachagua dini mbaya anachagua imani mbaya mtu anamwambia bwana Mwamini Yesu Kristo sawa pana mimi nasimama na nitaamini salamu la bikira mariam anambia sawa chukua nitakuja kukuuliza siku fulani kwamba nilipokuambia yuko wapi uliochagua Hili ni somo muhimu sana kwa habari ya kuchagua na hatuwezi baadaye tukipata mambo mbaya tukamlaumu Mungu kwa kweli kilivyo. Funze Okay, mara nyingi huwa hatujui sana mbele yetu. Lakini tukitaka kuwa na amani, tumruhusu Mungu atusaidie kuona mbele yetu. Kwa sababu ka, hapa anawaonyesha vitu vitakavyowapata watakapo na ndivyo hivyo kuwa. Emshi kujuliza wakati wa mfalme ha, hata, hata Sauli aliyefuata ndavupu sana bali alikuwa ameshajitwalia jeshi ameshapoa na wadumishi na nini watumwa. paka wanafika sehemu fulani wengine nafikiri alikuwa anawakanyaga anapita juu yao lakini ni yeye alimchagua akamkataa bali duo wakati wa Sulemani sasa kama Sulemani alikuwa na nawake 1000 hao vijana wa Israeli walikuwa hawana wake basi. basifikiri walibaki kama manani matoashi. aiyo maliza alimaliza hey, hey. kimsingi Alikuwa anapokea taranza 660 ile namba hiyo. Eh? Karata 600 za dhahabu na madini mwingine alikuwa uh, uh, anapata nini? Anasema alikuwa tajiri kuliko watu wengine wote lakini kwa na haya utajiri wake alikuja kuujutia. Kwa hiyo vyote haviofai. Anaetofaa ni Mungu tukimruhusu. Tuamruhusu Mungu? Kwanza tuisikilize sauti yake. Tulisikilize neno lake mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi bila kukoma maadamu tuko katika mwili huu. Tuisikilize sauti ya Mungu itatuongoza sahihi zaidi. Tutaisha hapa Mungu amewangoa kushungua neno hili. Asante kitabu hiki cha Samuel kwa nacho Mungu jume na otupa tuoba Mungu kwao halisi. Tusiusikie na kuacha hapa aliye Yesu katuongoze tukautende na kuishi ili kusuli Mungu tukaweze kusikia sauti yako na kupata uongozi wako. Baba bariki kila moja, yejuhurisha hapa, bariki naona utofuatia kutokea mbali, bariki kazi yako. Bariki uhai wetu na uzima wetu kwa maajabu. Liinue jina lako katika mataifa haya, Mungu. Baba tunakushukuru katika jina baba na na mtakatifu kwa leo tupokea. Amen. Amen. Amen.